Andoni Basterretxea, Delirium Tremens taldeko kantari, agaixo gunon. egunon. Egunon. Mila ebetsunda Laroita Maikako azaroren ogoi tamarrean, eskeni zenuten azken kontzertua, eta aurtengo azararen ogoi tamarrean, iragarri duzu ezuen itzulera, ogoi tamar urte ondoren. Hor dago kantuarekin. Kontaiguzu. Bé, koltatzeko ez da, Lucia. Gauzada hau engelago eta marruzte zendezu, bezala betu bendun. Mundio hau eta goza honek. Eta, bueno, de bora pasa, gert eusen, ba, sobritxarrez, ino moruzak gure taldekide tal eta laguna zen duzen. Eta horren kontura, ba, montatu zeuen konzertu, benaldi bat, kafe antzok eixen Bilbon. Eta, gau, zeuen, zeuen, zende guzti, berakin parte hartu sultutan, er, beste talde bat zuetan da. Ego, noski, apuntatu ginean, zanginun zero zorri ingo binula, eta zgin egin egin zegoetzen, urte eta gero, hiru laukanta zgin egin egin zegoetzen, pare bat ikia eta jo ginen ondo paso bendun, barri uan berriz piztuzan mamorro hori izan martxan, eta izkitean zegoetzen egin eta bengen gazerbait eta harre oso, eta azkin egin behar bengen gara horrean. E, disko berria kaleratu behar duzu, noizko aurre ikusia duzu, eh, guti gora berra, disko berria kaleratzea? Guguda alderako. Guguda noiz, bueno, hori dago pizkatu zente fabrikazio menpe viniluan nahi atera, eta, baina, bueno, guguda berri azirako da. Zortzi kantu izango direla diskoguerrian irakurri dugu ala da? Bai, izango da. Uhum. Eta mahiatzaren ogoita sortzian e, Bilboko, edo barakaldoko bek erakustazokan e, kontzertua eskainiko duzu, ostira lontatiko iti dagoeneko sarrerak, e, salmentan jarriko dira. Ost, momentuz data bakarra, irakarre, iragarri duzu Bai, momentuz bai. Mm. Neiko da, gainare, dago tempora mendeko horra eta gero, gero kubak, baina momentuz bat. Arrenkatzeko, neiko gainare ustez. Horra ba, beraz eh, kontzertuarekin geratzen gara udaberrian beraz disko berria argitaratu behar duzue eta bien bitarteten baur dago kantuarekin geratuko gara. ez daki zerbait gehitu nahiko zenukeen handi edo utziko dugu hortan eh, gure solaaldia. Naiko zenuke zerbait ge azpimarratu egian? Azpimarratu ize ez bakar handia animau. Bai kontzertua ta... eta bizkati, ikusi eta eta biziaatu ikusi berriz zaere. Lengo del libro, no llengo del libro, no hay dos cosas, no hay dos. Gente, en el día de hoy, aquí te gustó como se que fue. Vamos aquí, mira, es que... Etsen misi Etsen evan Etsen misi Etsen evan